Kapittel 24 Og det skjedde, så snart Saul kom tilbake etter å ha fulgt etter filisterne, at de kom og meldte fra til ham sa, «Se, David er i Engedi-ødemarken!» Og Saul tok så ut 3000 utvalte utvalgte menn fra hele Israel og dro av sted for å lete etter David og hans menn på de nakne klippene hvor fjellighetene holder til. Omsider kom han til sauvekvene av stein ved veien, og der var det en hule. Da gikk Saul in for å gjøre sitt fornødende, men David og hans menn satt i de innerste delene av hullen. Och Davids menn begynte å si til ham, «Dette er den dagen Dehova sier til dig. «Se, jeg gir din fiende i din hånd, og du skal gjøre med ham som det måtte synes godt i dina øyne.» Da reiste David seg og skar i stillhet av fliken på Sauls ærmeløse overkledning. Men etterpå var det slik at Davids hjerte slo ham uten opphold, fordi han hade skåret av fliken på Sauls ærmeløse overkledning. Han sade derfor til sine menn, «Det er utenkelig for mig, sett fra Jehovas synspunkt, att jeg skulle gjøre dette mot min Herre Jehova Salvede, og rekke ut min hånd mot ham, for han er Jehova Salvede.» Med disse ordene David så sine menn, og han tillåt dem ikke å reise seg mot Saul. Saul på sin side reiste sig og gikk ut av hulen og begav sig videre på sin vei. Deretter reiste David seg og gikk ut av hulen og ropte etter Saul i det han sa, «Min herre, konge!» Saul så seg da tilbake, og David bøyde seg så med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Og David sa videre til Saul, «Hvorfor lytter du til menneskers ord når de sier, «Se, David søker å skade deg!» «Se på denne dagen har din øynene sett hvordan Jehova i dag ga deg min hånd i hulen.» Og noen snakket om å drepe dig, men jeg synte synd på dig og sa, «Jeg rekker ikke ut min hånd mot min Herre, for han er i hoved å salve deg. Og min far, se, ja, se fliken av din ærmeløse overkledning i min hånd, for da jeg skar av fliken på din ærmeløse overkledning, drepte jeg dig ikke. Vit og se at det ikke er noe ondt eller noe opprør i min hånd, og jeg har ikke syndet mot dig, mens du ligger på lur etter min sjel for å ta den. Måtte Jehova dømme mellom mig og dig, og Jehova skal på mine vegne ta hevn overfor dig, men min egen hånd skal ikke komme over dig. Som de gamles ordspråk sier, fra de onde utgår det ondskap, men min egen hånd skal ikke komme over dig. Vem er det Israels konge har dratt ut etter? Hvem er det du forfølger? En død hund? En enkelt loppe? og Jehova skal bli dommer, og han skal dømme mellom meg og dig og han skal se, og han skal føre rättsaken for mig og dømme mig for å utfri mig av din hånd. Och det skjedde så snart David var ferdig med å tale disse ord til Saul, at Saul sa, Är det din röst min sønn David?» Og Saul hevet sin röst og begynte å gråte. Og han sa videre til David, «Du är mer rettferdig enn jeg.» For det er du som har gjort godt mot meg, og det er jeg som har gjort ondt mot deg. Og du, du har i dag fortalt om det gode du har gjort i forbindelse med meg, i det Jehova overgav meg i din hånd, og du ikke drepte meg. Hvis nå en mann finner sin fiende, sender han ham da avsted på en god vei. Så skal Jehova selv lønne deg med godt, fordi du på denne dagen har gjort det mot meg. Og nå, se... Jeg vet godt at du uten tvil kommer til å herske som konge, og at Israels kongedømme med sikkerhet kommer til å bestå i din honn. Så sverg nå over for mig ved Jehova, at du ikke skal avskjære min nett etter meg, og at du ikke skal utslette mitt navn fra min fars hus. Da sverget David over for Saul, og deretter dro Saul til sitt hjem. Men David og hans menn gikk opp til det vanskelige tilgjengelige stedet.